Și atunci mă apropii de pietre și tac, Iau cuvintele și le nec în mare, Șuier și luna și-o răsar și-o prefac într-o dragoste mare. Autor, Nikita Stănescu Lectura, Maia Martin